A'udhu billahi min ash shaitan rajim, bismillah ar rahman ar rahim In alhamdu lillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi enfusina wa min seyyi'ati a'malina Me yahdihi allahu falamudilla lahu wa me yudlilhu Fela hadiya lahu, ashadu an la ilaha illallahu vahdahu la sharika lahu Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma emma ba'du Zdë lëvda dhe falëndërimi të kënë vetëm, Zotiton, Allahu Subhanehu e Teala Allahu t'i binde mi dhe vetëm ati fali dhe ndi mi kërkojmë dërsa salamë dhe salavatet mi për nga mberin e zxedrë Muhammed Mustafa alaihi salatu e selam Pasta i bishok të ti besnik, mi familjen e ti të ndërshme, mbi gratit ti të pastrta e të gjithë muslimatet se të ndjekër rrugën e ti me të mira dirë në ditën e fundit e kësaj bote Të ndëruar dhe zërë, do të vazhdojmë në ligjerat Me ciklin të së ne kemi filluar Kështë ligjërata e dëmbëdhjet Nbi shpjegimin e emra dhe cizive të Zotit Subhanehu e Teala Përmendëm dhe ligjëratën e kaluar Dishka në mënirë të përmbledhur Sa pa të mundësi me huazu me modifikimet shumta Dhe me reduktimet shumta Nbi emrin e Allahu Subhanehu e Teala Qfar do me than emri Allah Qfar përmban dhe ngërthejnë në vetë vetën E vedh dhe than se emri mëj madhi Zotit Në shumicën e dërmuese të dietarve është emri Allah, e cila kthehet në esencë Ilah. Ilah i adhuruari, te cili të cilit i bindet, te cili të cilit i bindet robi me adhurim, më nënshtrem me dashuri eksumera. Ëmri er, radhës të cilën do të flasim me lein e Zotit Xhel Xelal, edhe pse është një emër shumë i shpërndarë në Kur'an, ka ardhur mbi 900 herë. Dhe normal se nuk dëll një ligjërat për ta shpjeguar, mirë po neve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 qëfari përket Allahut kërë thuët rap për Allahut të bare kjo dhe tjala, dhe cilat janë dobit e këti emri kërë besimtari imëson, nga se përmendëm në filimet e ligjeratave, do të mundohemi me bashkue në këto ligjerata në mes kuptimeve gjufsore dhe akademike të cilat i kanësijlë direttartë, pa janë a shkalu gjurëmët imanore, edukative të tërbijës, kërë ne imësojmë këto tërbijës, Këto emra, pro me një fjalë, cila është gjurma e zemrës, që ka përfiton zemra nga kjo e ilë, kjo shumë në nënësi që, që të teksot. Andaj du të mundohi me nda ligjeratën në dy pjesë, pjesë e parë, se qëfar dhe më thonë kje emrë, si ka arë në Kur'an, e kështu me radhë, qëfar i përket Allahu Gjeli Gjelalu në dhe më thonjit e këti emrë, dhe cila gjënë gjurma të erobit në zemrën e ti kur ta mëson kët, këtë emrë. Dietor kan përmend shumë rreth këtij emri, kan thënë se ka ardhur mbi 900 herë, apo paraforsisht 900 herë në Kur'an emri Rabb. Emri Rabb. Dhe do të përmendim neve disa prej fjalëve të dietarëve më vonë se emri Rabb i përfshihet gjithashtu në grumbull të madh të të emrave të Zotit te barekehu te ala. Sikur të them se emri Allah i përfshin ke te emrat Allahu jele jalalu gjithashtu emri Rabb i përfshin jo të gjitha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 Rab diqka në kuptimin e kum regullu, e kum ndrejq Kjo është kuptimi i fjales Rab I dhe aslahtehu ve kum te alej Thot, kuptimi i par e emrit Rab Njeve do të mundohin mi në gjesh dhe zënë nga së shko shumë e, Ibnul Mendur, njërë për i djetarëve të mdojtë Të muslimanëve i cili është mirë me grumbullimin e fjaleve të gjuhë sa Rabve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 Më ndrej diçka dhe më u kujdes për ta çka do që ti nevojit të për jetën e ti. Për shemb, kur i ka thonë Arabi, "Rabeb tudab", unë po e po aiab domthon kuptimin "Rab", po e bëj "Rab", unë jam rabi Devës, çka ka për qëllim e ushej, e ujit, e pastroi. Çka ka nevojë diçka? Për më e largoi dëmtimet, ja largoi. Nëse është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 Çemunësh më thon ti çego e ki ujin, pra un po kujdes ta borthi, çego e ki ujin, po kur dushpije. Jo. O alqiamu ale, ti më nit gati, më thon, jo, ti n'mëx dush më pi. Ses ne pin mbromje. Apo, çemunësh më thon digujt marë ujin ta nditën kur dushpije. Mir po çka ndoll? Un mendo fesat sa s'di kur më pije. Shem le sa mar fëmiun. Ti më dhan fëmiun tani, çë bukën go e ki haja. Jo. Po çka ban prindin? Çka ban nana? Çka ban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 Por çjo vëza të shqojmë kjo lëvordia e dëmtimit. Për shembull nëse njeriu i rigati fëmijës vet për mia dhan bardhat, ilaçet. A mjafton ti për shemb me thon, mar ilaçin e pije kur dush. Ajo rrap. Jo. Çka kjo? Ja. Këta ka dhon, po ta ka dhon ajo çka të bën lëvordi, po s'ka kazu kurr. E çka ban prindi, çka ban mjeku i i i cili dëshiron më çërua do të, të ka dal. Kta kemë morr çka ke dozën kaç ora. Pasajnë ka që ora Keme u pengu për këti këti ushimit Dhe të rigati saherë që ti duesh me pije Kjo e rap vëzër A daj, kuptimi i parë kanë thonë djetarët Isla hëshej me ndrejtë diqka Me jadhon diqka levërdien e vetë Dhe me largun nga pengesat të sa të pengojnë Zhvillimin e një gjëje dhe me njët gati atina Ta një nëse i këthejmë vëzër të mderuar këti kuptimit, rap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 Kjo është një punë vetëm, një punë, shumë e tjetë që t'i ki mundë si me va Që ka ndohë dhe zër? Nevoja tjera tuat, në kësan lëkët tua, patjetër kanë me artë e një pikë që t'i ki me thonë E vala pak e lashtë mangët Jo të hangër bukë, jo kështë nevoj me pi, jo ki nevoj me dalë jashtë Ekshë së më ra, kritë të gjëra që ka bëjnë, e bëjnë që ti mësë minit gati atina Para mëna Allahu gjële gjële luhu një herë mi thon Ja, hasha vë kella Allahu gjelë gjelalu hu Në gjdo dakik i për cilë Detalet e nevojave Gjdo kriese pa jam mangësu as një send Ma di djetarë për që më kam përmend Kër ti konsumon ushqim Apo konsumon pije Apo konsumon gjithë shka për që më për frimarjes E kështu më rarë Qëfar që i khlusam të imi e thot Allahu gjelë gjelalu Kër besimtari konsumon A përzijet Allahu Apo vetëm ja ka kazu Formës e si ushtë që jetë njëri Jo, përzi jetë zotë detali Cile detali, përshimu, të jam arushim jo, Për të jam arushim Allah u ka kriju Aq mekanizma Në gjuën tane, në gojën tane Njana nëse është në zet Instalojët me automatizëm Ha? Langu ftofës Abo? Përshimu, e këni përti kur e mërë një sen në zet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 Kan thon dietar ka bollen Rahib al-Suhani, Ar-Rabb fil asl at-tarbiya. Ar-Rabb ne sens është terbiye. Ka thon, "Wa huwa insha'u shay'i halan, fa halan ila hadd at-tamam." Çu njerëz dietar janë prej njerëzve më të përpikt në definicion. Çu njerëzit flasin ç'jo kjo, a japni fjalë po, nukoj përpikt. Për shembull, tani kur thot, "Ar-Rabb do më dhan baz terbiye."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 Jo ti qatë kam su jeta Smur dhe të pa të su kur gjo Nuk kamojt as tisan me të pa të mësue Andra përshimu të terbije dhe dhe Me e zhvillu në diqka Në gjdo her në periudhën e vetë Shiko njëri ju Allahu gjelarat deri sa të mëni e mbilik E le dhe i quët Kjo quët moshe e fëmiris I thujnë në gjunë arabat të fule Të fëll Të fëll, arab të i thujnë Dikush i cili, kur bandi veprim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 Plotsim, mendor, shpirtror, fizik Që kur të baho të tamam I letë të tamam Tamam këtë baho të, atërë Allah u gjelluar e i fletë tani Allah u gjelluar e i fletë tani Pse? Ta shi e bogati Ta shi e bogati Me, me e mor përgjithsien Përshem më thotim më në kajim e gjëzien Në miftahë dërë i se ade Thot më se me dy tonë në Zhvillimin që e abanë Allah u gjelluar e njeri jutë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 Ki kujdes, nëse, kse o zhvillu tani, kësa i dhe në tërbije, kësa i dhe në tërbije, me zhvillu diqka etapa, etapa, kure ka kohën, e jo para vaktit. A të shiko pengamberi a.s. të nërruar vëzër, kure ka që allohu pengamber? Nëse dikush me ndonë se ligja allohu dhëtë ngutët psa të gutaj, zgutët ligja allohu. Prejtë e isa a.s. dhertë e ardhja pengamberi, se se vëm dikun 600 vite, apë?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 Nësi i ka bloku krejta kanalet e, e përmirësimin Kër i ka bëgë 40 jetë, e ka dërgu Allah u gjelë gjelaluhu Për nga më bërë A dhe të ndërrua lezer prej kuptimive të emrit E rap është tërbija e cila do më than Me e zhvillu diçka nga dal nga dal Tanë i nësi i këthejmit Allah u të, të barëke vë të ala A e ban Allah u gjelua tërbije gjithkan Shiko surën e Fatiha A dhe të përshem ulemat kër lezojnë Fatiha Qa ju vjen menë? Elhamdu Lillahi Rabbil Alamin Ebu Bekkrë Siddiku Radhi Allahu An Kure ka lezohet Fatiha E ka zgao të gat Andaj Aisha Radhi Allahu An Ha ka than Baba jam Shumë shtiri lezohet Fatiha Në kuptimin e vajtimin dhe dënesës Pse Dhezer përshemur Ti di kuptime kuri mërvesht E emrit rab Përshemur Zgjerohet zemra Zgjerohet shpirti Ndryshet ti I qasës zotit tanë të bareke vëtale Para më ndo Ebu Bekkrë Siddiku I cili është Kërë është e njëfë gjuhë në rabë, që di të emnin? Kitë gjuhë në rabë? Që di të emnin të anë? A i kurë thojë, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, që a i vjen men? Kompletterëmët edhe kuptimet e rabë, ati i vjen men? Njëri ju nalët, njëri ju nalët. nalët Që që të ashohëmi, krejt për nga mërtë Allahu gjellon e ka prunë Kur'an Kur janë lutë, janë lutë me emnin rabë Rabë, o zotë jemë Në kuptimin ti cili kujdes është për mu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 që da bërmeni prej dobive të emnit rab se njëri ju obligohet në kuptimet që shnarun neve Allah në mirujt e vlatë të tonë sa kena mundësina sa njëri ju ka prind po eshe edukata e ti si kur nësme pas pas prind sa njëri ju ka bab dhe nanë gjalliko, thmi mirë po ti eshe ti silja e thmive të vet se ki laju rabbi ki se ban tërbije këta nuk kuideset për ta si pos më ka një veti a doj ti ishe përshimu njërzit sot lirohen shkoj lujtë ati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 Pas aga, Allahu Rabbu was Sayyid, al Malik, Pronori. Ai të pron. Ti e pronatina. Apo, ne këtu kur jemi të pronë vëllazër, ne do të flasim për emrin e Zotit Malik, por këtu lidhet me emrin Rabb. Kur lidhet me Prona, por shemb di shumë, shumë njerëz për shemb, ë uh, destabilizojn, dhe humbin ndjesinë, pse ndodhi? Për shemb kur Allahu esmundi kanë, i çon fatkeçi, i çon bela. Edhe pse ma çojë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 ivësa kur ti për shembull e blen një mjet apo një aparat për diçka e cila është e jotja, shtëpi e jotja. Edhe ti për shkak të lëvërdive tua tjera, për shembull, një anë me fatit të, të e prish shtëpinë. A ka drejtë ma anku shtëpia pse do të mbrish? A ka drejtë mjeti me anku pse do të mbrish? Po ja jo vëmë, ashtu si duhet prish si duhet, çka duj të baj. Pse po jemi, çu kanë unë ku mbaj. E, e Allahu xhille xhelali u thot krejsa anel malik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 Qëka duhet? Shumë më në nësivë dhe zemi kuptua jetit kur anore që shkanë zbrit në gjuhën e pingamberit tonë. Salallah sëllë. Nëse shpeshe e bërshemë në neve në përziet njeri mirë. Dhe pasaj a japë mi si cëlit këtë tërën. Anë kur anë nuk i ipë si cëlit. Deri sa të voja qëka duhet. E cilja pika e parë qëka e rëndit të vepra qëka duhet, mu ka në raporti mirë me zotin. Se patë raporti në mirë me zotin? Sëmur mu ka nëj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 Ta një në fundë të da kuptojna Qëfar krimi është me adhuru di kam përveç këti rabit ma te bareke vë të arë A dhe Allahu që ka thë në fundë se fali Shirkën e ma se fali Qysh, kitë që tot mira ti i marë pja ti A i të vazhë dhimisht të rriti e gati A i të japë kitë mira që ka ti të duën Kitë pengeset e të largon Edhe në fund të i shkon i thu di kujtë falimideri ta Tjetëra E Allahu Allah, Allah që ka thë në inë në lajë lajë e khfiroj e i shrakebi Allahu që Ditë të të mira i merë për i dikujt I cilin në minutë më të vogën Në dakikë të rigati Kitë që ka të duhet Dhe ajta ka dhënë eksistencen Edhe ti shkon i ban seshë dhë dikuj tjetër I thë dikuj tjetër Tina ka dhënë qka haval Qka haram Qka ha mundësi Kjo që u e vëzër Krimi madhë në Kur'an Pasetë të të të bënkaj me ljozije E semi e lbasir Rab Oshët edhe Semija e lbasir Ajë cili shër Do gjon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 Si që liha në veti Pinë veti, frimon veti Martohë në veti Kryon gjëra në veti Ka urejtjet në veti Allah u gjëra krejt kujdesi për ta Jovesh njërëzit Sa me lache Sa me lache në qil Po shtetë palqie që ka thonë bëj nga meri Alei, Sarada, Salam, Ska një plan Vetëm se në ta ka një me lache O nëse ishte në rruku në kom Po sa gjin Po sa gjin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 Sa e qënë të kanali i Istomak të qka duhet E atë pjesën e frimës të alet një e qelë Pse dhe zërë Sa e rap A dhe thotë imon ka ime lëzije Ajo është i cili shë Dhe dëgjon Së mund më korë rap për dëgjue Pas e thotë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 Aja ka në pushtete, nuk ka dikush që përshemull, urdhër i ti zbatojët, e i tjetët nuk zbatojt, pos me lejnë Allahu të barekjeve të ala. Pas e dhëtë Allahute, gjëzhi, Allahu të thadjimën ka i me gjëzi, Allahu gjeli gjelalu hu, edhe shumë të tjera prej me anive, prej kuptimeve të rab, të emre të rab të ti, të cilat e bëjnë atëm me qenë pronari dhe zoti i emrave dhe cilësive më të larta. Rëpse e bëjnë ata të të të të cilat e bëjnë, Zot jadëruar Se i ka këtë qëto Së më në diku qëtër mi pas Andaj edhe zë shikoni tani Allahu gjellu ala neve Kër në tregoj për faraunin Qëka tha farauni? Ena rabbu kumul a'la Shqy rab, rabbu kumul a'la Tha unë jam zoti I juve Mëjnalti Kanë thanë djetarët Me thanë veç unë jam zoti juve Rab Në kuptimin qëka e tha Jusufi Si shkon krim si fir aunit Po qëka tha haj? Maj madh i Zot Une për juve kujdesna, veç une Allahu gjilëve tha Mësë rejnë Mësë rejnë se ti më konë Zot Hajde tash, pengoje, mësë me të morëne Së mundësh Së so, ti dhuë i Zot jam maj madh A bjenë bjen dhejti dhe fundosësh Që si e Zot Andë dhe zë nuk pretendon dikush Se unë i ru i kejt Kejtë në varën për muë Vetëm se Allah e grisë ata Nuk ele, nuk ele Thati për në kajim El djuzienojëshëmpre fjalëve të Tina, të cilat ka përmend mbi çështjen e emrave të domethënieve të emrit Allahu te bareke ve taala, Ar-Rabb, pre preto re thotë Allahu te bareke ve taala kujdeset për krijimin e njerëzve. Kujdeset për krijimin e njerëzve. Që njëriu veshme me detu vëzrat, njeriu kur është në atë embrionin i mbulum me gjak e prej prej një arsire shumë të marrshme në barkun e nanës. Kuqëron vezrata.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 A ku shkon? Po ti ski mund si mi kallzu aty ku shkon. Sa so ajë krijon çdo. Haj me dash, e ban medal, me dash e bans me smes medal. Nga sa so ajë rrob, ajo zot. E ti si? A do të di pun qaim el juzië? I could this for cream in an years. Tadbirihim wa tarbiyatihim wa islahihim wa jalbi masalihihim wa ma yahtajuna ilay. Po di pun qaim el juzië, dhe i rregullon ato. Administron ato. Shiq Allahu ju lel jalalu, të ka kriju Dhe ti ka bo gjerat e përstashme dhe rrëtheje Dhe ti ka bo gjerat e përstashme dhe rrëtheje Para më ndo, gëzër, para më ndo Mësë me nanës më ja hek Ndjesin e nanës Kushtë të rrëndi je? Abo? Përshemë, ti me panë rrugë dika, një bebe që ati Abo? Dhimë, dhimë, dhimë, dhimë, dhujtë Dutë me harti kushtetër me mërë këta Pse? Pse s'ki kur fa në djenje me ta Mirë me pa nana, shushtu, e panë nana, Kja mejti në banë vetëse, mi a dhonë nevojnë e vetë. Kjo njësi, ku që ka dhonë? Aja kuptonë se edhe njësia e të jashtë mëve, raport me ty, është pi rabit. Ajo kujdesit në najotën e posë në gjenja për ty, që me mujtë me duru gjithë ato lazërija shë e gjithë i vogël. Abo? Shka si banë ti, ajo dhëtë, ani me, s'ka lidi. Nga se Allah u gjerë e ka dhonë ato, a do dhëtë kujdesit për krijimin dhe të qështë,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 Shumini, e ka, ka mbitë Allah me ujë, tjetërin me erë, tjetërin me, er, tjetëri me britë. Ata me britë, me ftoftë, me nxetë, me ngritë, me tërma, me plasme të poshtë. Pse dhe zëtë? E ka një dhënu Allah në shumë. Që shka më nëci? Pas e deltë i kësh përsi në dhëtë, ka dhe se kjo nuk o së mujërë. Që kanë kjo? Që kanë kjo? E, e pëse më së mu kanë me kafshën normal? Përse mësë më kanë edhe me kafështë normal Por njeri u vezër këto u rejtja A dajna du të me fërëndëru Allah unë shpesher Që në ka bat, në e ka rujt në drëshmërin Në e ka rujt në drëshmërin Thati për në kajim, el gjauzije Dhe të jep krejt ato Qëka ti të të largojnë Sherrat, defa Këti po vezër përshemur Allah unë që ka instalu në si Pak diçka që ka i pengon ti Gjëtë ditë në këru Por mësë mu instalu n Ajo, hemrena, prisht, sejna, shumë moja Po minjarë, siri, ragu, e thot Prek, se sërregull t'i shka E qka t'i installon Kur ti përshemull Han, kur t'vjene puna për me Që damtohët organizmi Tin me automatizëm, thu Kam nevoj me dalë jasht E kështë e bani këta? Kështë e bani këta? Allahu gjelë gjelë lëhu Që dale pjesa e damshme Mbejse pjesa e mirë Kështë i bani dhe të përton? I bani Allahu subhanehu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 skalmos. A do të shkapo pejgamberi s.a.s. Se kur jemi të sëmurë, vëllezër. Shikoj se kjo lidhet me qudrëtin. Tha pejgamberi alayhisalatu wasalam: "Ma minda illa walahu vale dawa." Skoni smujë vetëm se ka një një ilaç. Maraket ti të themi rrab, ç'i shpijë vëllezër. Tash ndaj hadithin në kuptimin shoqëzo ndryshën. Ka dosmujë si gjindë të ilaç. Nëse këthentë jemi rrab ç'i shpijë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 Para mënyrë njëri vlado vetëm me menucci sot kam me vdekje. Andaj kur njerëzit vejnë higjini, edhe pse tashmë çdo problem me dëbo gjini ka hija. Po ekziston gjini kombësimel hinë trupin e njerëzit, por jo çështë kuptoi njerëzit se si çdo problem është i gjinit, kur hin gjini vlado shkaj ban njerëzit e tut me vdekje. Ojzi më thot, ti tashin më bë dej, tash ti e pikafka që më dej. Ergstromarad pse e ban këta vlezër? Pse e ban? Nga se e ditë se kjo është kundrë Rrahmetit. Ti s'mban më kur gjallë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 Pasaj thot dhe ju përgjigjët lutjeve të njerëzve dhe u largon domat. U largon domat. Falemdurazë. Të largimi i dëmeve, siç do përmendën në fjalët e Sheikhul Islamut El-Teymije, e cila u bëndoi që është nga Ujunul Kalam që është në Arabot, nga marginaltarët e fjalëve të Sheikhul Samut El-Teymije. Para se më të citoj këto fjalë ndrua Vezir, falemdur Allahu Xhali Xelalu. Thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, nuk ka dikush që shahohet më shumë se sa Allahu. Nuk ka dikush që shahot më shumë Sësa Allahu Gjele Gjelelu Thojnë për ta që ka e vlatë Folëm na atasë, Ka e vlatë, ka fmi E do për tonë ka thonë ka ngruja Allahu është i pasën nga jo Që ka i përshkuen zullum qara Mirë po që ka ndohë dhe zërë Këni pa dhe zërë nejë më shimë raport njërëzor Kër prishmi me dika Naj ka prish dikush Valla i be takimin e ditë Së mban sabër pëjadhon një qere Mi kalë dhu që ej hey, S si A i ban vaki njëzët vetë u koni mirë, një harë të kaprish, një harë të kaprish, së në ban sabër, i shkel njëzët vetë, pa ja dhonë dë një shkel, nësë si thue, i jep i sharet, edhe kur ti folësh, e, si jam unë e mirë. Pro, tash, jena prish diska. Pse? Se në jena zulum qarë, ignorandë, dëgutëshëm, kretë cilësit cil, cil, që i ka përvindë Allahu Gjellolla. Mirë, Allahu Gjellolla ka kriju një rionë, ja jep bukën, ja jep ujnë, ja rr pasaj që ki thot, kjo i dop, Allahu nuk egzistor, Allahu nuk mjep muhe, a i smeriton më adhuruhe, a i ka gjall, a i ka e vlad, a i ka gruje, Allahu a i thot, a po tasha, s'ka më bukë, jo, kundrasi, ja rungë shnejtin, ala, ja jepë, ala, a do ala, ala ma shumë, në midis anijis, Allahu gjerë ka përmen, kër të frin e era, ato ozot, lutën sinqerisht, Allah i thot, kada, kada, ju pas dhët vjetë mu më kini bërë shirkë, s Unë të, të të nuk ujdejnës për ti Andaj e lezër për shimë Nuk funksionon Allah u që të funksionojnë anë Në në të gudëshëm Nuk shumë e gjujnë a njerë e mirëjar A nuk e gjujnë Ajo zot i dina Aja ka krijuje A i bindet as i bindet është raport me së ti A i në fund është e djeg E djeg e përblën gjenem Ama ke du njo e jep me hangër Se e ka është rab Ajo është mërbub Ka pa tjetër Kër jemi të emri rab, Shekhu Lissamit e mi e lezër ka folë për këtë emër gjanë e gatë, neve kemi zhjetë vetëm një fjallë të shkurëtër për me i përmen, nga se s'kemi mundësit të gjitha me, me i përmen, Shekhu Lissamit e mi e lezër fletë në këto terma, nga se tri emra janë të Allahot më të mlojtë që silët këtë Kur'an rëthëre. Emri Allah, nëmen, këtë Kur'ani rëthëre emrave silët, emri Allah, I cili tha më është përmejnë Mbi 1760 her Emri rab Rab I cili është përmejnë Kuran mbi 900 her Dhe emri të rejtë Ma shumë të në Kuran që përmejnë dhe Ar-Rahman Gjdo sure filon Bismillahirrahmanirrahim Dhe Allah u gjitha shpeshe në Kuran Ka thonë Ar-Rahmanu Anel arshistawa Ar-Rahmanu Anel arshistawa Wa kalu Tëkha dhe Ar-Rahmanu Valada Rahmanin bi arzë qëndronë Kanë thanë për Rahmanin se ka e vlad Ekstu, bro, Emri Rahman, emri Rab, emri Allah Në Kur'an është baza e shëriatit Tho që i khullis të më të imi Tani, shpesh herë të sa njërëz i gjemë thot Njërëz i nuk adhuru në Allahu Njële Gjellaluhu Nuk i bin dhe na tina Dhe kjo kryon dhe njarë një revolt e cila pjesu ishë është haq Po shpesh herë e kalën kufimin Përshkak se në nuk e njëfë në raportin njerëzë më Allahun të barëke vëtala Do gjëhe këtë fjarë të sheikhër lë islamu të imië Rahimahullah Tho sheikhër lë islamu të imië në në një prefet fave të tijet Cila është regjistruar në mejmul fetawa Vëllimi 4 mbëdhjet, faqa 4 mbëdhjet Thot, faslun Walemma kana ilmun nufusi Bi hajatihim wa faqrihim ila rrabbi Qabla ilmihim bi hajatihim wa faqrihim ila ilahi l'maqbud Wa q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 që më Allahu na ka mund çmo fal me dhënë se çat, me xhur Ramadan. Ky është Allahi i cili na ka ndaluar zinan, rakim. Ale djum, çka më shumë a mi thon këtu kada. Ai ushtesin ajët me honger, na jep me pi, na rum shnëtin. Cilan dikon te njerëzit ma shum? dhe, dhe une, tha, tsona, më shumë? Po ka vone ard piju ne, të ha çet zona, sa ne folna për namaze për çat. Thon se i xhrosam te mi pse ndovë çka, se nevojat e njerit janë më afër të hajes dhe pijes. A e të të kata njerë të luti me mdhon Masani e luti për akhiret A shështot vëzër Dikushtot e popo ato gjahilat për jasht A pak, e shimi pak edhe mërejna Kër ti e i und A thua zot bje ma gjenetina Buk njerë Buk njerë du E masani kër qëtësot Ja arab edhe në gjenet Pse vëzër Sepse nevoja Për se ti Ty, ty shlan mje bje më njerë Tho që i krusam dhe mje Qishtu ju fol Allahun Kur'an njerëzve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 Dhe djetarë ka nëmë pëse e kanë theksu e më në rapë Për që të do me thonë një shkaj përmendë në mëna Se kur ti thush ti, o Zot, po ti munësh me bërë që si ta Banëma që si ta, po të lutë në banëma Ti ma kje bërë pa më lutë, po me të lutë jo, Ajë të ka dhonë, të ka dhonë zëjmër pa, pa, pa të lutë Pa e lutë jë ata, po me lutë O me lutë, ti mi thonë, o Zot, që të mi këtë dhonë, këjtë pa të lutë Po unë me, me thonë, o Zot, po të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 Për shumë kur banë mirë thotë elham, Elhamdulillah ma dhe mek une e bona A kur banë e gjuna po shka me bona Njëri i dopt Se her Allah i citi qish i ka fajet Ki kur si ka fajet Se her citi ndodhë një fatkeci Ki thotë o dash ndryshe po që shka me bas Po ngujë njërzit Kur ki nuk i ka fajet Shka tha Ade me le i salatës salam Ata thotë shekhru i se mëte mije Kushin gjanë babës nuk ka ka buhe Kushin gjanë babës nuk ka ka buhe Kuptimi pozitiv Thotë ata kanë thamë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 Ka kajt Nga se në tokë ajë s'ka bo gjunaj So kompe i gamber Në tokë s'ka bo gjunaj Në gjunaj e ka bo Ta njëjtë nga kajt Ta njëjtë në bojnë gjunaj Në harë sënë kajtë Pse? Se na sënpesho Bashpej lipi po du Një kontabilist me angazhue Kujam du ka bua Spodelbe? Spodel Dhe zërduet ti qasim i vetë vetës pak ma seriosisht Kjo le s'dri nuk në qonë në kajrë Në qonë në shardë Anim se duartë rëki di Re prapa Kjo është Ademi alai salatu sëlam Shikon Nuhin alai salatu sëlam Qa ka thonë Shikon Nuhin alai salatu sëlam Surë Nuh Ajeti 28 Rabbi gfilli Rabbi gfilli O Zotijem Ska thono Allah Pse Se pse njeri ju në raport me emrin Allah Ka shumë hake E në raport me emrin rab O është nevojtar O Zotë Ska për këmë shkua Në ketë kuptim O Zotijem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 Ai është ndërtuar shtëpina Allahu te barekeu te ala. Çka tha Allahu gjera sure Baqara ajeti 2127. Wa id yarfau ibrahimul qawaida minal beyti wa ismailo. Kur Ibrahim e ngritë shtyllat dhe Ismaili shtyllat të shtëpisë Çamës. Çka thanë? Rabbana ozo te yon, taqbal minna ta nawpinave. pse nuk thano Allah pranoj pinave?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 Po i thu, falma se, përgjim, jemi vlezër, nëse i ki vla me vla. Falma se, jena na jeme. Pro, kjo argumenton që ti, po i apormen ato emra shka, ajo vesh kërjeti, ta mamë se... Apo, aktivizon mëshiren, e njëri ju dhe zë kurdojmë ju përgjigë Allahu Gjellegjellu, më cilin termë duhet mu lutë, rëbbena. Kjo është lutja e gjithë për nga mërëve cila ka ardhë nga Allahu të bareke...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 nonehien dhe kuptimin e këtyra emrave elushi allahun te bareke we taala che zoti onjele jlalalu nam ban najodene verte deri ne fundit elushi allahun te bareke we taala che zoti onjele jlalalu musliman kudo cian allahutindihman yetimat e musliman allahutim bolon fuqarots kamort allahutipasunan qulu qawli hadha wastaghfirullaha li walakum fastaghfiruhu innahu huwaghafurrahim walhamdulillahi rabbil alamin